Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. You're listening to BB Pod. Glimberg, det är jag som är Glimberg. Are you ready to get rambled? <laughs> Nottingham, are you ready? Det var är, är det Peter Hunt, den omtalade Peter Hunt. Ja, det var en cover på hans helt synnessjuka uppträdande på på matchen mot AIK. Det så här man kan ju ladda på olika sätt för hemma premierer, men där var en kille man kan säga det spratt i både tår, fingrar och näsa något, på den killen. Något övertänd. något över tänd, något över tänd och något övertagad när man tar micen och skriker till sina mussona supportrar. Eh, Stockholm, are you ready när de står och håller på. Det är också också så här väldigt en dålig feeling för vad som för, funkar eh, så här know your audience så så här. Han hade inte koll på liksom eh, hur, hur lite omtyckt han var av dem så att. Nej men man brukar ju alltid prata och då om att eh, fotbollen största industri är då liksom engelska ligan och spanska och framförallt när man kommer upp i så här asiatiska där man plockar in världsstjärnor för att försöka göra massa events och så och sånt och det man då jämför med de pratar om allsvenskan är det genuina och det är äkta och att det är äkta kärlek till sin klubb och och det finns en rivalitet då att eh, spelare som har varit utomlands och kommer hem säger att om en här är allting på äkta och då står det någon jävla Bonnie Norrköpings bord där och frågar AIK-klacken om de är ready to get rumble. Ja men nu står han ju då på skötta porten arenan som den tydligen heter i år då mm. eh på det plastiga konstgräset som de är så jävla stolta över eh och laddad i högtalarna ligger ju då I just can't get enough så spela när spelarna gör mål liksom eh bakom eller framför kurva Nordal på den helt kvadratiska arenan som inte har några kurvor överhuvudtaget mm. så att att du väntar dig gen någonting genuint från IFK Norköping det tror jag du kan liksom packa ihop och skicka väget ett litet paket till, till Taiwan eller nåt sånt där. De har ju ändå en supportrivshe som är ganska äkta. Hela blir en kompis som frågar, undrar, vet på Twitter. Jag kommer inte riktigt ihåg han inte. Jag tycker att han är så jävla överskattad. <laughs> jag tycker han är en Men är det är väl för att han är den enda från Norrköping då har att han får liksom han får stå till svars för hela klubben Nej, hela tiden. Han sitter och skriver saker som han tror folk så tycker är roliga hela tiden. Inte saker som han tycker. Det det tycker jag inte om honom. Ah ja, det, jag, tycker, det, jag tycker inte om många påtagligt. Nej nej du. nej, det, det gör du förvisso inte. Och, eh och men generellt då det samma gäller för Peter Hunten eller Peter Hunt som han säkertligen då gärna vill kallas det, med ett bra på sitt namn alltså. Det är det. Ja, det är det ju. Det går ju internationellt gör det ju. Händer går fan inte i Norrköping när man har Stockholm på besök. Ja, vad är det? Är folk lyssnar på egentligen? De lyssnar på BB-podd som ligger på gt.se. Det är ta bör och är avsnitt 173 va. Bör och är. Ja, men jag insåg det Bara? när jag ja. sa bör att det är faktiskt avsnitt 173. Eh och det är väl fint för något sätt. Har du har du någonting på nummer 173? Har på. Ja. Är det något som när jag säger ordet 173 är det något som klingar Ska du vara Philip på Fredrik här nu? Ja då så. Nej, jag vet inte. Ingen aning. Det går säkert någon buss. Det finns säkert någon buss som heter. Nattbuss 173 det. till Norrsborg. Eh, den har jag Peter Hunt inte åkt med. Nej. Men om vi ska ta på Cat to the chase så säga. Mm. Don't bore us, get to chorus. Det är det rocketten en en skrivare som heter? Det han var inte så dummen då. Göslar. Nej nej, han lever ut för sig. <laughs> men men jag ja. gör inte de en turné. Jo, de gör ju en sån här avslut. Är det ju jultider eller också ett som kör i sommar. Men det är säkert nån utav dem kör och då och då började de där klassiska Håkan Hellström grejerna utom att de först sålde Slottsskogsvalen och sen så het medvetet Ja ja och sen så säljer de slut och då flyttar man inte till Ullevi och då kan de stå där du vet så här ja men fan alltså det vi, vi flyttar för att var det en till som kunde gå så det var det ju limitation? värt det för det det var Håkan Hästner det. Ah, okay, <laughs> ja. det var guessless. det. Ja okej jag tror du bara gissla tänker väl då, den gör jag bättre. Nej nej nej men gissa <laughs> ja, det, det. det här, då men så då flyttar vi rent till Ullevi för då blir då kan en person komma in till oss är det värt det så blir alla lyckliga. Ja så då så kan jag fylla med när redan överfulla bankvalv med ännu mer guld. Håkan ja, Helström och Per Gästles. Har du sett Gästles bilar som man brukar sladda in framför hotellet till sånt? Jag tycker ju dock att hon förtjänat dem om hon har haft så många listet då i USA. Jo jo, USA. Det om man har varit på Pool Tulsand Spa så finns det en entré och så och vid den ser det ut som en rondell där får inte bilar köra. Inga bilar I, utom en person. I entrén till hotellet Tulsand i lobbyn där så finns det också en jättestor räv i keramik. Och på den räven så står det en hand, eller utskriven skylt eller så står så rör inte räven. Och det är roligt. <laughs> det är ju roligt. Ja. Nu vill ni figuren inte säga då att tagga är det nenda som som alltid parkerar sina superbilar i den här rondellen. Nej, ja. Så orördnog galant har de. Jag tror jag har ställt någon tunebösten någon gång. Ja. Men skit i Pergåsle nu. Mm. Eh, Lasse Vibbe-effekten. Finns den? Den finns helt klart. Det finns på väldigt många plan. Eh, alltså vi, vi kan väl börja så här då. Om vi, om vi börjar och ser från att han kommer och hur hon är presenteras och i Skövdeborgs eh tro och hopp om att han ska vara spelklar till hemmapremiären mm. är det största bullshitet Max Marcusson har gjort hela, hela sin tid som eh, klubbdirigent. Ja, vi väntar för... på att någon ska trycka på någon knapp på nån fax i Kina menar du. Nej men hela den här grejen om att ja, ja. det så här när samma sekund som Lasse Vibel landar i Göteborg så vet Max Marcusson han spelar inte mot Göteborg inte mot oss på det finsinte på värdskartan. Det är större sannolikhet att helvetet fryser till is än att Lasse Vibbe spelar mot Elfsborg. Hur kommunicerar vi detta? Vi hoppas att Lasse Vibbe spelar mot Elfsborg för helt plötsligt så säljer vi tusentals biljetter ja, ja. till en innan ganska sömnigt uppladdad hemmapremiär. Jag gillar också någon någon artikel som jag tror GT hade att tillförordnade sportchefen Kenneth Andersson går en kamp mot klockan för att få någon spelklar i tid och så så ser man lite senare nere i ingressen vad den här kampen går ut på. Vi väntar. Det är sänkt ribba för kamp måste jag säga att man sitter och väntar. Men vi måste också vara tydliga med det. Vi tycker väl ändå att Max Marcusson i det här läget har gjort det helt rätt som som ja. som, som, som har som har blåst upp förväntningarna på, på jag, att Lasvid skulle spela. Ja, herregud, ja. Jag är herregud jag har gjort det exakt lika ont. Jag ja, ja. tycker Max på, på, alltså gör väldigt många bra val generellt. Eh och han känns framförallt som en väldigt stolt ledare och en ledare som inte viker sig och det är väl någonting som den här föreningen har behövt ganska länge. Och det säger jag så här, det var många som sa detsamma om Kurtsvälli för att han var så himla vänlig och Kurtsvälli hade en väldigt bra grej till exempel han kom ofta ut på träningarna till supportrar och de supportrarna så skriker och hörs väldigt mycket. Det är ofta sådana som tar sig upp till träningarna. Och när man helt plötsligt har de eh messa i på tåget så blir det han, ganska han, lätt han fick dem att känna sig sädda lite granna. Men det är ofta det det handlar om och det var Kirsvelly faktiskt expert på. Max har ju jobbat på ett helt annat sätt. Han är nu vet jag inte om han är ute på träningen i och för sig på samma sätt, men men han jobbar ju med väldigt tydlig och rak hand och står ju väldigt stolt och så att säga ganska stor, lång, mörk röst. Låter väldigt förtroendeingivande. Och då inne berättar man står stolt. Ja så, jag vill sluta dra såna här spridda där kluscher <laughs> runt omkring dig. Det låter som framåt stolta AIK liksom. Men vad har fan menar du? Nej, men egentligen? så här, då, vad jag skulle säga så här att hur, Markusson... hur, hur ser man stolt? Nej, ja, men dra inte rubrik för detta nu Hektor för fan. Max Marcusson skulle lika gärna kunna vara en bluff. Är du med? Vi har ju inte vi har ju inte sett prov egentligen på något konkreten nu mer än att man då liksom står stadigt i många en frågor. Aura av pondus. Exakt. Och självförtroende, exakt. Som som som att signalera att jag vet minsann vad jag gör. Exakt så. Och jag menar det har ju du också. Och vi vet ju alla att du är en bluff. Ja, det åttest det väl att se. Ja, kanske. Nej men men men absolut det där. Vad vill du återtill... vad vill du komma med det här egentligen? Jag menar jag vill bara säga åt det jag tycker ändå att han gjorde det väldigt bra. När, för han visste vad som skulle hända när Lasse Vibbe kom hem och då passar man fan på att sälja på Lasse Vibbe när man ändå har en jättestor arena att sälja slut. Exakt så. Ja. Det det är som som jag ty tycker liksom är om vi ska prata om en Lasse Vibbe effekt så är det faktiskt liksom att att i det läget som blåvitt i alla fall var innan innan Lasse signade på så så var vi så jävla nerbankade i skorna på alla jävla plan mm. att det krävs en så oerhört liten framgång för att allting bara ska liksom kännas helt jävla amazing istället. Du tänker 3-0 mot Elfsborg i en premiär eller? Nej men alltså för det första liksom hela den känlingen hela den viben så det gick ju liksom en, som en chockvåg genom hela den blåvita supporterskaran när det blev klart liksom mm. äntligen någonting som är bra som händer oss liksom för det har varit det har inte varit roligt liksom det har inte varit någon kul våre liksom med, med liksom förlust över förluster och och och inte så bra spel i i träningsmatcherna och liksom förlust mot AFC liksom allting liksom kände som att det barkade väldigt väldigt långt ut på väg över något sorts typ kant så där. Det var en kamp mot super att den klockan var det. Ja, precis. Vi satt och väntar. Eh men så kommer det en alltså visst det är ju stort på många sätt att Lasse Vibbe kommer tillbaka. Men det vi har på pappret, det är ju en en spelare som var väldigt bra för såsen gånger tiden som vi inte har någon vidare koll på hans fysiska status en sån här han kan spela och hur bra han kommer att vara när han ska när han kommer att spela så det är ju inte det är ju inte säkert att det är en frälsare på planen men bara det att det ungefär som att ja men det är i alla fall någon som vill spela för oss fan vad kul då nu kör vi och det visar ju också styrkan som finns i IFK Göteborg ja. Det visar det det visar styrkan som som gör att även, även om allt går åt helvete så kommer väl till resa oss för vi behöver en liten bit av en jävla lillfingernagel och så käcker vi upp hela armen och en bit av vaxen mm. och det är en jävla kraft liksom. Ja, och men det det och det är ju dina teleskopt hur det där funkar för det, det är väl någonting med psykologin och jag fattar att det funkar på också påstårro men det är lite skrämmande att även samma typ av psykologi funkar för spelartruppen för som du säger så är det egentligen ingen jättegrej det handlar om att Lasse Vibbe ska ersätta en annan spelare i laget liksom i en startel vare eller en hel jävla trupp och någonstans så är det liksom inte det är inte skillnad mellan himmel och helvete det är en spelare som tillkommer som har som är väldigt duktig och folk börjar prata om att ja men nu nu minsann nu är vi med i raceet här och nu kommer det goda. Vi kanske slutar sjuar i år till och med från att man har stått och pratat om att vi ska eventuellt åka ur och detta på grund av en spelare som vi vet gjorde några mål för tre år sen. Men jag tror att det är enkel psykologi. IFK Göteborg har varit ett jävla mobboffer hela året och nu kom en av de stora tuffa killarna och ställde sig på våran sida och sa jag är med er. Och det har räckt väldigt långt och det har det har till exempel räckt till 3-0 mot Elfsborg i hemmapremiären men det skulle jag säga. Tror du att Lasse Viby-effekten gjorde också att övriga anfallare och i detta fall då kanske eventuellt Benjamin Nygren då eftersom han är den som spelar centralt och Viby satsat Lasse Viby sannolikt kommer att spela centralt kände att nu är det dags att steppa upp eller är det så var det Benjamin vad är det fem matcher, tre mål, två assist nu, eller vad är det? ska jag sitta här och något statistik förare nu tycker jag. Det känns så hårt i statistiken med dig på Benjamin Nygren <laughs> i alla fall. För att citera på Ersbagg, det var ju de slatten han var sjuten. Ja. Nej men frågan är då om det är så att övrigtängsteppar upp eller om det helt enkelt bara var. Nej men det vet du vad jag tror jag tror att det är en blandning av det och inspiration och det som jag känner liksom på något sätt att du eller så fan nu jävlar nu fick vi en av de de hårda gubbarna på våran sida liksom då får man självförtroende man vågar köra liksom eh sen så ska man ju också säga att första första biten av den här matchen mot Elfsborg det var ju inte det var ju inte någon klang och jubelföreställning det hade ett, ett mål i röven där så hade det kunnat rulla åt andra hållet men det gjorde det inte det så vi behöver inte prata om det tråkiga som inte hände ja, men om vi ändå är inne på så bör man väl kanske ställa sig frågan i Elfsborg kvar i Allsvenskan eh 2020. Nej, det kan det, det kändes lite som att Jimmy Tillén hade tappat den här svarta boken där han, där han har så här spelsystemet så här spelar Elfsborg som ingen annan har fått läsa, men det kändes lite som att han själv också hade tappat den. Jimmy Tillén är bra på i Allsvenskan. Ja, han vet var... hur man gör. Han vet hur man hanterar motgångar. Nej, helt All... ärligt så så är det faktiskt helt otroligt att att han men men så pass så mycket bättre kvalitativt eh på pappret spelar trupp än än vad vad jag har att jobba med just nu att han kan få det och bli så jävla dåligt det det är faktiskt häpnadsväckande kast. Samtidigt som jag tror fan Elfsborg har lite samma problem som vi har. Nu så här det finns ingen gammal grinkuk i, i laget. Det finns nog ingen som säger till den andra att ta den där löpningen. Det finns ingen som sparkar ner någon av dem på träning. Eh deras bästa spelare är ett gäng inlånade spelare vad händer när de drar det finns ingen som riktigt bryr sig om klubben tack ja. och lov ja men vi hade apropå takko mm <laughs> det ska ni inte prata övergång ja. så hade vi ju faktiskt Anders Svensson som som gäst på ett av våra uppsök inför den match på på Olle Vedal försvanger vid. Mm. Eh och jag frågade honom då om om så här rent ut var det så att det behövdes någon grinkuk som var där och skällde och skrek och gapade liksom på på på spelarna och han sa jo det var väl så det var. Jaha. Det fick, där där hör ni att jag inte var var där den kvällen. Nej, man miss. Ja. ja eh Anders avslöjade för övrigt också då. Det kan vi ju säga man får veta saker om man kommer från kvällen. Ja. Eh anledningen till att han gick till Helsingborgs FF blåvitt. Vad var det då? Ja, han var provtränare med Blåvitt och kände på det och och och var ganska sugen men de var hade en riktigt dålig attityd och var taskiga mot dem. Jaha, de alltså de bitade sig dåligt så då drog jag någon annanstans. Så det kan man ju också tänka på när man när man handhar unga talanger att det var lite snäll och trevlig. Nu är det här dock 20 år sen typ. Ja, Men abs ändå absolut. År, ändå absolut, år, absolut. Det. absolut. Det det var Min... intressant att höra i alla fall. Det var faktiskt intressant att höra. Ska vi kasta oss tillbaka till matchen? Ja, jag, vill, jag vill ställa jag vill ställa en fråga till dig i matchen som jag inte riktigt får svar på. För nu nu har vi hamnat i det här jävla lyxproblemet, det delikata problemet än ska bort. Och då står vi ju nu då med ett anfall där vi har Giorgi till vänster som man bara vet det finns så jävla mycket och vi vet också att det finns en enorm potential du kan sälja honom vidare att han inte fick sätta den straffen. Synd att han inte fick sätta den ja. Är det andra straffet fram i stan nu. Ja fast det där skulle jag väl säga till en helt sinnes sjukräddning av eh, stor illegal. Det är en bättre räddning än vad det är en dålig straff. Det håller ja. jag helt klart med dig. Och så bästa straffmålvakt i allsvenskan har jag fått tjänstland. Ja ja, men det var inte det. Jag vill bara säga att så här jag vill ju se Jorge på plan för att det finns så mycket i honom och vi kan göra en bra peng på honom. Benja, vi får man också se. Vi kan inte använda Nej oss. jag det vet Jag, jag, jag, jag håller med Okej. Nygren då Vill jag vi ju också gärna se För jag vet att det finns ju också en del Och hämtar honom Och där har vi också en potentiell jävla Guldgruva Guld. En guldkalv oh. Ja och hämtar honom Sen har vi ju då Men så vill jag ju gärna Att då Lasse Uby ska spela På Bernhamins plats Samtidigt som jag väldigt gärna Då vill ha Robin Sörders Smartness Till höger om Lasse det buildade så... är också väldigt bra i den här matchen. Robin gjorde det väldigt bra. Han har ett par riktigt fina framförallt han har han fått fina första attacker, men sen har han ju en sån jävla splitvision i fotbollshjärna som gör att han tillsammans med Lasse Viby kan bli helt jävla otroligt bra. Lasse Viby har ju till exempel svarat Robin Söder bland en av de spelarna som han har, som är den bästa han har spelat ihop med. Eh och vi vet ju att Robin är känd för att kunna göra sina grislöpningar och göra jobbet för den andre. Så jag tror att Robbin tillsammans med Lasse också kan bli rätt jävligt bra. Men mm. varför fan ska bort här nu då? Men om det är så att du har ett fyra personer till tre platser så offensiva platser så tycker jag inte att det är något större problem utan jag är rätt säker på att eh, Lasse och Robbin kommer spela och sen så så får får vi liksom hitta dagsform och och annat som avgör på den andra platsen. Eh Och sen så finns det ju väldigt mycket öppningar för och inhopp och så och så vidare. Det kan ske jätteskönt för en ensam kille som ber henne med att inte behöva vara den som bär laget fram liksom, vara den som alltid vilar på när han är 17 bara så att han kan komma in med pigga ben ibland och bara trycka ifrån och bomba upp bollarna. Och ibland så får han starta. Alltså det så, så det jag, jag tycker inte att det är något lyxproblem, det är snarare bara en lyx. Men jag vet ju det kommer bli. Det kommer sluta med att paka för såna där sittbänken. Så kom det medvin. Vad vill vi inte heller? Nej, det vill vi inte heller. Jobbigt läge det här. Ja, men det är ju ändå skönare och och inte vetar vem som ska bort än så som det var har varit mycket att vi vet inte vem som ska in. <går> <Nä>. <går> vi, har, vi, har, vi har flera månader i en högerback. Typiskt dåligt. Men om vi om vi ska sätta den här matchen i ett lite större perspektiv då så så tror jag faktiskt och hoppas att att det att man kan se det som någon sorts vändpunkt ändå som någonting som som gör att man kan känna att fan det måste inte gå så jävla åt helvete som alla experter i alla medier har så det har sagt att det ska göra. Ja, det har det vi också sagt. Nej, skyll ja. inte ifrån dig. <laughs> nej, nej, vet du vad det roligare är med de experterna nu då? Nej. Nu sitter de ju de i sina poddar och grejer efteråt och säger så, ja, men nu har ju blåvitt börjat göra sånt som vi har sagt. Så nu gick det bra. Det är så sinnes sjukt jävla dödslett så att det finns inga gränser liksom. Att torka lyssna på det där. Ja men jag bekvär den ska so över somna så sätter jag på det och ibland blir man lite sur. Ja ja ja ja. Eh ja men jag är väl lite inne på det spåret att jag jag känner lite att blåvitt nu får samma arbetsros som den kanske fick efter Malmö borta förra året när man slog Malmö på sin hemmaplan vilket var en jävla prestation och efter det så fick man jobba lite i fred och jag hoppas väl att man med lite vind i seglen nu och lite mindre påtryckningar från supportrarna faktiskt kan få få sätta det här spelet och göra något drag av det. Ja men precis som att Markus Berg fick en gigantisk utlösning en gång i tiden mm. så fick ju Blåvitt en gigantisk utandning kanske. Mm. Att man känner att så. <laughs> ah. Ja, och det kan vi ta. <laughs> det var även exakt in i luften så Markus Berg lätt när han fick sin utlöst. <laughs> det där vet du. <vi. laughs> det var i Kalmar ja, va? Ja. Ja. Det var det. ja. Eh ja men det är mycket mycket som som man kan bygga på detta och det är eh, förmodligen och förhoppningsvis en eh, match och seger som är som man säger säsongsdefinierande. Vi fick inte bara en eh, grym match utan vi fick ju en sjukt härlig uppladdning också. Ja men vi får väl ta och säga tack till alla som eh, kom både innan och efter matchen till till eh, vår restaurang Oliverdal. Och vi hade en sådär jävla god blåhett uppladdning. Det var nästan så det kändes som, som det kan vara inför borta match va? Ja, såhär lång uppladdning. Och härlig år så var det så jävla mycket förväntan i luften. Det var ju rätt kul för jag lovade att jag skulle komma in tidigt. Men så kom jag ju fyra timmar innan matchstart eller någonting. Och då var det fullt hus. Ja. Ja men du, alltså jag kommer tillbaka till det men jag, jag jag tycker ju att det är så jävla kul när man är på bortamatch sen en annan stad och så får man ett ställe det här i vårat ställe och det är vi mot världen och det är eh, liksom fullt tryck och fullt fokus och så kändes det som att det blev hos ja, oss i samtliga hela våran nya fina utservering var helt fullproppad då en bit av gatan också ursäkta mig eh alla grannar eh det var bara en jävligt jävligt god feeling och vi ber väl lite om ursäkt också för att en del fick vänta ganska länge. Ja, vi hade dels problem med en tapp och sen vår vem ja jag kan säga ja en helt tapp på ja. sen kan jag ju säga sen, sen var det ju jag och Tobbe som sen som inte är då världens bästa bartendrar. Nej det är det inte. Där, varje äh. gång någon vill ha en drink så säger jag absolut det fixar vi och sen går jag till den riktiga bartendern och säger gör en sån här. Alltså beställning av drinkar av av, av Glimberg. Eh Tobbe han har lite bättre koll. Tobbe kan göra en drink här ja. en god GT. Ja men det är väl så vi har haft lite strol med de här jävla betalstationerna så nu har Fatt vi kasserat dem och beställt ett helt nytt system så till nästa gång så ska ni inte behöva vänta så länge lova vi hoppas vi eller nåt. Ja. Om bli. om man undrar vad som är på gång så kan vi bara av intresse kan det vara att, att Tobbs farsar kommer på sönda innan Liverpool Chelsea och såna där. Han är ju ändå en rovet legend. Jag tycker att det är ett visst en viss samhällsinformation och berätta det ändå. Tror du han kommer rätta köttbullar? Eh <laughs> jag vet att han kommer ha ett 200 skjutbullar inte typ 100 skjutbullar redan. <laughs> eh och sen på måndag innan Djurgårds matchen, bortamatchen, de som inte tar sig till Stockholm som vi ändå såklart självklart uppmanar alla att göra. Eh så, så har vi öppet från klockan 4 och vi hoppas att vi har någon gäst, någon intressant, spännande, kul gäst mm. att snacka med från 17 ish tiden så där. Mm. Så att eh, det är också kanske lite missuppfattning som vissa har fått att om vi om det om det är fullbokat på borden så att säga så det är inte fullt på stället utan Långtidigt. det är, det finns plats i baren och vi har beställt mer bord. Ja, nej det, men det kommer bli så här är det fullt på pappret så är det ändå inte fullt på waffle för det finns massa plats. Ja. Vi har en del obokningsbara platser bara för att folk ska kunna droppa in om de eh, känner för det. Det får vi sluta prata om. Jag vet jag vill bara poängtera också så här jag vill verkligen inte att ni kommer till oss om ni har tänkt att åka till Djurgården. Det är bara ni som inte har möjlighet att åka till Stockholm som jag vill ska komma bort. Välj inte oss före eh för på riktigt före till två arena. Och vi är på 16. Yes. Ska då han radio övergå till eller? För jag för jag ser den själv. Ja, vad säg god. Apropo Stockholm. Ja, apropo Stockholm då. <laughs> så eh, så hade ju, de de har ju spelat lite matcher där uppe också. Mm. Eh, nu ska vi bli så där bitrare och gnälliga än, tycker jag. För eh om om man kikar lite på vad som händer på vissa matcher där uppe och så jämför man med vad som hände på vissa matcher i Göteborg och sen jämför man reaktionerna på de sakerna så är det faktiskt helt synner sjukt hur mycket det ska pissas ner på IFK Göteborgs publik och hur mycket folk bara nej skit i det uh, när det när det är till exempel Bayern mm. för då hade vi ju situation där där han vad heter han Roddich yes. vad heter han Vla Vladimir. Vladimir, ja, ett ja. bra namn faktiskt. Ja. Eh, som inte ens i på planen utan de gör något mål som helt eh, korrekt de sport offside i slutslutna. Nikola Juric gör det i typ 93e 94e. Jag såg jag så ska jag säga jag har aldrig sett någon fira ett bortdömt mål så så hårt Nej, som han offside målet. Nej, det var väldigt roligt. Det var en, en, en offside ja. Och så bra kropp på Nikola Juric för jag säger. Ja men det är Riktigt väl ändå djur. hans jobb. Eller? det jag, ja, alltså hade jag haft som jobb att vara vältränad så hade jag också varit vältränad jag är inte säker ja men men men ja, men och åter till då eh, Vladimir Odys situationen då i alla fall. Han reagerar ju då på att eh målet döms bort eh, för offside, vilket också är korrekt då genom att jaga linjedomaren iför någon jävla dunjacka liksom för att han är ju ett sabb, han är ju liksom Jag älskar rätt ditt fokus ända på någon jävla. <laughs> men... Lämnar han man ser det är väldigt uppenbart att han inte är eh eh på plan liksom alltså som spelaren ja, han han har på sig det här det är inte spelat en spelat en roll någon sorts orange jävla väst och en dunjacka och springer och typ går in på planen framför linjedomaren för att eh, skrika på honom han springer liksom i hans sikt jag men det, alltså det är ju eh, alltså det all, alla säkringar går ju på samma gång i skallen barnom mm. och alltså det, det kan det väl göra då liksom men det är ju hela agerandet från hela Bayern alltså truppen där eller hela truppen eller kanske är, men du fattar vad jag menar ja, det är ju många framträdande spelare som hetsar på ett sånt sätt mot domaren som i sin tur då tvingar fram liksom eller for forcera fram reaktioner från publiken när det kastas in en jävla massa saker och det är folk som hoppar ner på löparbanan och springer löparbanan finns det inte där men de går ner och som, springer på ja, plan ja, såna det blir en jävla hetsig en situation som är dålig Och så jämför man då till exempel med matchen vi hade mot Gäst, där det hände saker som vi inte heller tyckte var bra Nej, eller Nej, det var väldigt dåligt. Ja. Även om mm. syndat inte vinken var rätt. Var bra det hade varit då. Nej, det sa vi aldrig. Det sa vi aldrig, sa vi det? Nej. Men i alla fall skit i det, skit i det nu. Men det det finns ju två saker sen då, då då det ena är ena ju medias reaktioner och det andra är förbundet så och, mm. och hela den den beslutande apparatens reaktioner och alltså media det är väl med har jag det, det var väl inte så bra eh, dessutan så står han i intervju sen efter och säger nej men det var inget fel på dig jag gjorde det det var ingen ingen stor sak liksom helt jävla galet liksom men det är inga svarta kryckrubriker det är inte att Bayern ska bli av med poäng det är inte att de ska spela sin fördomaläktare utan det handlar för det då handlar det om kanske vetset att man är skyldnad på om publik och spelare gör någonting Vad för man nu ska göra skillnad på person och person. Nej, men det var ju och det såg jag ju sen för det som blev lite kritik då det var ju emot Vladimir Rodders som fick kritik då från jag tror det Simon Studios men där är det någon som med påtalar att så här ja, men han är ett proffs han har ett ansvar gentemot så här sin publik och han har ett ansvar i form av förebild och såna grejer och jag där kan, där blev jag lite pissed för non-stance så visar ju Rodic att han bryr sig om det här så jävla mycket att han då inte är en del av den här fotbollens vidriga industri utan att han faktiskt är, för att säga det så jävla, det låter så töntigt men man förklarar väldigt lätt med det, att han är lite äkta i det då. Och han... någonstans har väl fan inte han bett om att få vara någon förebild för en massa flyg. Han reagerar ju bara med hjärtat, det är fel. Jag säger inte att han gör rätt. Nej men det är inte det jag gnäller på. Det det alltså jag tycker det är kul när när den säkringen går på folk. Eh han sjunger till att hemskt bara sen Eriksson är ibland. Nej nej men visst men det är det som jag stör mig på och något så otroligt mycket som jag tycker är direkt finsamt och direkt skadligt för för hur hur du fotbollen drivs i landet. Det är ju det som kommer efter. Vad blir det för reaktioner på saker och ting? eh varför bedöms det efter så jävla olika efter olika måttstockar men det är bara att ta det här med Protik och Bengale det är ju en fråga som absolut delar alla mm. eh som, som går och fotboll i, i mångt och mycket det finns väldigt många olika åsikter om vad man bör göra få, få göra och inte men det är ändå så att vi ser bilder från premiären upp i Stockholm där folk går i såna stora tåg med både bengaler och rökpyrå eh, allt möjligt. Går de utan maskering, helt öppet och helt på stan i med på bilder i tidningar och så vidare. Eh och då ses det som en folkfest. Mm. Men jag vet ju också att det är så att i Göteborg till exempel vid sommar på Gotiska kupp när när det var folk som var där och och och och hade liknande pyrotekniska pyrotekniska pjäser de har fått böter och avstängningar för det för exakt samma sak. Så det som är störande eller så jag tycker för jävlet det är ju att samma sak bedöms olika beroende på vem som gör det på vilket ställe mm. i Sverige. Och det är skit tycker jag för så ska det inte vara. Men om vi zoomar ut lite som vi älskar att göra då i den här podden. Mm. Tycker du att det är Stockholms mediebevakning som är mer rimlig i sina reaktioner eller tycker du att de är eh för fega? Alltså det det beror väl. I... Du fattar vad jag menar. Ja, nej men det handlar väl någonstans mitt emellan. Men jag upplever verkligen att det är ändå en hetsjakt på framförallt IFK Göteborgs supportrar. Det det är vi kan komma in på saker om om Eskilstuna och sånt där som som kommer sen. Det var ju likadant för, när de upprördes kan sist och det var IFK som supportarna började och peka på dem och säga att det här är inget illa liksom. Då var blåvitt supportarna så himla jävla hemska och använde ett språkbruk som var dåligt och så vidare. Och det kan man tycka. Den kallar de kallar dem för horunga. Ja, precis. Det kan man tycka att det inte är rätt så. Och så är det fullt lov att tycka mm. det får man också lov att tycka olika. Men att ena veckan står att alla medier liksom ena veckan står och skriker och pekar finger åt blåvitt för fasen vad hemskt. Hur kan ni ha dem här på läktaren? Och när det händer exakt samma sak på ett derby mellan Djurgården och, och AIK en vecka efter så är det som att det inte har hänt. Det det är den grejen, den den djupa jävla jävla orättvisan som går till alla bara. Men kan det inte också vara så där om man jämför då Stockholms mediebevakning så här kring Allsvenskan och Göteborg så är vi extremt jävla smala i Göteborg vi har GP, då är det Balkan i spetsen. Vi har GT och då har vi Vulkan i spetsen. Och sen så har vi eh, lite grann outsourcat några tjommar från fotbollskanalen enbart inne för att jaga klick liksom. Och då vet de att det säljer fan på pensionärerna i Göteborg som är inne på sina iPads och, och läser våra artiklar när det är skandalrubriken kring lovigt er inte lite så att eh det här två herrarnas åsikter lyser så jävla starkt över staden Göteborg med tanke på att vi har ett så smalt medieutbud. Ja, det vet jag inte om om det är så stor påverkan från just två personer här. Det det är det är oklart. Eh jag kanske tror snarare tror jag att det är så att skillnaden är att i Stockholm så vill man väldigt mycket vara kompis med klubbarna. Så att eh, man märker det där att det det funkar att skriva hyllningsartiklar eh så att man vill hålla sig väl med dem och man vill inte gå på för mycket och, och vara så jävla arg eh och då har man en bättre slag på sig i, i Göteborg som man kan skicka all skit till kanske nej kanske överdrivit lite nu Ska vi ta och uppfinna en helt ny eh, programpunkt Ja är det relax <laughs> Ja eh, eh, eh, det blir alltså veckans vad var det jag sa Okej okay. Fan var självgodt ändå. Ja men det är, vilken, är lite, lite vidare i punkt. Men det är väl lite så allmedia funkar nu liksom. Först sitter man och säger och och hintar om saker och och och gissar och sen när någon har de slår in så säger man att ja men han ja, tittar nu nu fick jag rätt minsann. Det är så som vi på bla bla bla kunde avslöja så blir det så. Okej. Okay bra tänka så, så, så som vi var redan eh för två år sen kunde avsläga så är AFC skitsurna jävla sketklubb. <laughs> ja okej. Okay. Ja. Är det han eh, den betalda supporten som varit framme nu va? Ja nej men det fanns ju någon kille då som hette eh, vetar Mikael Egnarsson. Han finns ju fortfarande. Ja, det man... andra gången du du påstår att han är död, i BB Ford. Ja, ja. Först var det behöver du. Försvor du Pegesley. Ja. ja. Eh men som då när de kom upp på de fick mycket skytte han stod väldigt hårt i frontlinjen och, och menar att både AFC och Ryssholm är fantastiska personer som bara vill få på Sverige väl och som egentligen är bara missförstådda mm. genier och välgörare. Och nu så sa jag här om Dan att han har varit ute på Twitter och beklagat sig över att AFC inte ville betala ut hans slutlön när och han hade semesterersättning. Har... Ja. Så och det är ja, jag, ska, jag ska absolut säga att det är väl för jävligt och det är väl klart att eh, en arbetsgivare ska göra rätt för dig det. det är inte det men det är, man kan ju inte låta bli att lite ändå småle onle åt det fan fan vad, Och så heter det ju så nu Ja för samt så blir det ju rätt det, det, det är ju väldigt svårt när man har stått och sagt Alltså ursäkta mig men hur sköt sedan föreningen egentligen? Och så står han där som Bagdad Bob och bara sluta och dra på sig världens största jävla offerkofta och tycker att det är så synd om dem att de är så missförstådda hela den biten. Och sen så fort som han inte jobbar där längre, då bara, ja det är en riktig pissförening. Jag får mig att han till och med sa någonting som eh AFS är inte en förening så inte bara en förening som kringgår 51 regeln, vilket var något han då Eh, stod väldigt fast vid att de höll sig fast vid då 50 regeln tidigare då liksom. Mm. Ja, veckan så var vad det jag så. Av Seskisuna, inte så. Ja, men kan, trening, kan inte regler? få bli veckans jävla idiot istället. Ska ska, ska Mikel få bli det. Jag, jag tycker fan det. Helt jävla seriöst, han får fan skylla sig själv för att han tog grannställningen och såna hela pissarbetsiva. <laughs> den får du ta den flaggan. Ja, du glöm. Lindberg. Vad ska jag säga något nu eller ska ska jag... skulle vi tömda det här eller vill du köra på det? Nej, jag tyckte det det ja. låg bra i munnen. Då kör vi på det. Ja. Eh, nu måste jag fortsätta jobba så då. Mm. Eh, vi ska väl bara göra så att vi tackar våra sponsorer. Eh, ett företag som heter Sol och skugga som har hjälpt oss med markiserna till eh, restaurang Goluvidal. Jag står fast vid att det är ett briljant företagsnamn. Ja. Vi ska också tacka KSE-gruppen som inte bara är en sponsor till BB-podd och restaurangen utan även till Liv för Göteborg som hjälper oss med all audio och bild Audio och video det <laughs> det <Som, laughs> vad heter det vad heter som det som ni som är gamla människor vet ja. jag menar. Ja men all ljud, allt ljud och bild, eh TV-apparater, ja. högtalare, allt alltså har de hjälpt oss att installera och få se ihop. och höra som är rörligt olåter. Det det det är det där så att när ni sitter där på när när, när blåvitt möter Östersund mm. och vi har eh, perfekt bild från eh, Jämtkraft eh, i Hopforska arenan. Mm. Så så är det tack vare vår seergruppen som ni kan se det för de har sett till att det funkar. Jag jag känner att jag har köpt lite för stort ljud också tväs. Men det det får vara så nu här. Det är ju K-seergruppen levererade det vi ville. Sen så så drog jag igång då den här ljudalen och vi skulle ju kunna ha nattklub. Det skulle vi kunna ha det. Hästväg. Ja. Så är det. Ja ja. Jag skulle tillsammans med dig väldigt väldigt gärna vilja tacka var den husmans och Meldros Company inte bara för att de har Eh fixar så jag får på mig den här asfeta shortan som jag får på mig just nu. Tycker den så någon de har klottrat på ryggen vad det är. Ja ja, men är... jo för att de också är en sponsor till BBV och för att de nu äntligen då som vi har längtat efter har öppnat sin fina webbshop som heter melrowscompany.se och vad man gör då är att man skriver ut melrowscompany.se och skriver man sen bbpod i rabattrutan där med stora bokstäver så får man 20 på hela köpet och då kan man frakta de här kläderna var man vill i hela Sverige. Äntligen kan alla beboare på listan få ta del av vad erbjudandet gör det. Så rullar vi BV på tåget vidare mot Stockholm och Djurgården eller hur? Yes. Krossar de då. Gör det. Du som mm. kan smälta. Jag tar hastig. Å sensuella la macaron.